Telefono mugiko rentzat, Kirol, aplikazio bat aipatuko dugu goizberin ostierale goizuntan. Kapten izeneko aplikazioa eta gurekin sohtzailea, si bedotarra, gamio xipi, egunon zuri? Egunon. Eta aplikazioa se, ki, aipatu haitzin... Um... Aplikazioori zen mugiko motarekin marttzenanda da denhendko balio du? Uh, Egin posiblexibe da kaptenen eabiltzia azken Android uh, smartphoneekin edo iPhone batekin. Android uh, smartphone uh, zahar batekin uh, mareuski ez da Puxibe iabiltzia, mena lanin nagia jortaaz eta azfonentako la nagia. Brain nagia uh, Apple eta Google Basic uh, ekin. Etas erreski zertu zira genetan? Aplikazio berri baten uh, propossatzzeko uh, kapten bezara, Apple eta Googleen plataformak kasik dogainik dira, ez da HGmenetan HGmantan sartzeak. Ez Ez da baimen uh, begik uh, nahi dunak uh, proposatzen du bere aplikazio. Bai, Egiten Egitengia modetasio bat, mena geu posibela da uh, denentako posibile da uh, aplikazio baten uh, proposatzia. Eh, uh, biskat uh, aplikazioa zer den uh, zuko nola gaiten algi nuke dela sare sozial baten funtzionamendua duen zerbait. Bai, sare sozial bada, eh aplikazio horian kapten leitzen da uh, ordian, uh, eta batzen da A2P eta Jamar. Eginik da bere kirol momentuen parte katzeko, argazki edo video batekin. Eta dogainik da, eh? deskara atzeko dohainik da. Zer helbururekin prezeski sohtu duzu hori egiten duzu parte direla kirol momentuak, baina pertsonalki pertsunalki zer nahi zinuen garatu horrekin? Uh, uh, Gue gu, gu <truja> da kaptenekin, jentek parte karralde zen bere kirol pasioa. Pasioa da gure uh, hitz uh, importantena. Zako kapten egin du, uh, Facebooken eta Twitteren gaizaahanitz nahhasten baixia, Eez da jaki gola ibatateako bere paszioen partekatzia, Ordian joko hortako, hortako sortu duge kapten, hoizia gure helbia. Eta, uh, ikusteko nola ibiltzen den, uh, kaptenen izena emaiten da, eta gero, zennik adibidez bizikleta egiten dut, eta filmatzen duten eburua eta horre zartzen... Uh, eta parte ekal zen, bai hola da. Uh, deskargatzen dizu uh, kapten uh, Google Playan edo App Storean, uh, be, uh, zue izena emaiten duzu, eta gio, uh, argazki edo bideo hartzen duzu eta partekatzen uh, uh, zue, zue laguneekin. Eta gero beste erabiltzailekin partekatzen nola ibiltzen da, ze diten alda? Baip, uh, lehena zen uh, berre kirolen uh, momentuen partekatzeko, mena egindu egin goe bai uh, deja fiozunbait, posime da deja, be, be deja fioen partekatzia laguneekin, Eta hoi da Gure uh, proposamena da Dexafioen parte katzia eta erre bai uh, Kirol momentuen parte katzia De Dexafio bat, zer gizaiten alda adibidez? Horripikua uh, e e Egin diat uh, Bi honetan Eta errait, erraiten diat e laguna, uh, Egin diat horripikua uh, Bi honen buian eta Isiatzen ahalduk rola uh, egite uh. Pari hoak edo Bai, rola kozer ena posibilidad uh, momentu bat simple bat en parte 4 eh? uh, simple bat hartu lite eta partekatzen 4en parte 4en sortu duzu programa hori eta eh, la guneekin guet uh, uh, guet talgian hiu hiu giar uh, eta stefan ekin la ninai uh, ordian pa, pa katudugu, uh, Estudio bat, fein, emprécha bat, uh, kapten Nshortzeko. Programa Nshortzeko? Bai, program Nshortzeko. Emprécha bat, izan da l'abtelier. Estudio uh, de développement bat ba da. Bayonan eta sinos emplantatuk da eta horrek ilan idia, kaptenen programatzeko. Errandu zu, iru zineztela, zuen helburua zer da plazegaren dako zerbaitene egitea, edo um, enpresa bat mutatzea, gero azkenean orteik bizitzeko. Egiazko, feen kapten, guetzako uh, egiazko uh, enpresabat da. Gue beste helbui bat, da, helbu bat, uh, da xoxen uh, biltzea, da hola, nula uh, eginen dugu, uh, markek, Déjà fi au propos Jatukodi et capitaine et ta pakatukodi e horentako et ta gola geiluge shochen shochen uh, ditia Et ta kirol, uh, ba, kirol markak direla Mais kirol marka edo uh, nutrition de markak euh uh, clubac uh, kirol kirol uh, kirol clubac c'est ta qui Bae, bae, kirol batasuna quedo. Esta batistu sea a gemanaka edo hortan Ed, ariziste. Allí a marqué uh, que proposa descen uh, de Chafio Behardi uh, kirolai Hanitsch kaptenia. Hordia nague, uh, gue, lehenik behardugu uh, kirolai Hanitchen Hanitsch deskakat y el objetivo de la marcha es el desafío. Surtu, Berriada, ¿promoción de la campaña de Ramaytaco? ¿Suen captenes y saludarás? ¿Qué es el desafío de la marcha? Es el objetivo de la estrategia. Ordi an ambashodore hoi di Rachel Jung daitzendena, bayonakua da. Eta trail aviron eta triathlon egiten du aviron bayone klubian. Badugu uh, Alpeko bi mendizale, daitzendia Montaignez Legasi. Eta paizeko la, lasterkai zunbait, uh, olympik jokuak egiten dienak. Bad daitzendia Renel Lamota. Eta badugu ebay e blogueur zunbait, halanula Jeremie Nukuret eta hori da gu estrategia. Importatzen hori da. Gua helbua da hamar mila izatia kaptenian. Hor di an, uh, goazki gogor da, mena uh, ambasadori horiekin uh, espeantzadugu uh, hamar mila izatia. aipatzen haipatzen zinuen uh, gien uh, Gamiosipi astapenean, Facebooken, Xare sozialetan soberan astentzela, Kirola eta. Hor, sekatzen uh, duzuena Da, uh, bakarrik, kirol aplikazio bat uh, izaitan eta behar bat irantzuteko? Bai, problema da Facebook eki lan, ba da Gaisa Hainitz, uh, segitzen duzi, ez uh, uh, dakiat uh, uh, Le Monde, uh, uh, Karim Benzema ez <laughs> <laughs> Matu geor... <laughs> <laughs> balbuena? Balbuena. <laughs> eta gio horro nahazten da. Egun batetan, euh, ukeiten, ukeiten ahalda uh, mila, mila berri ordean askigo gorda Kirol uh, paseo baten parte katzi. Ordean eh? gu, uh, gu ikusidug batetan uh, Uh, nula ekan uh, inoportunite bai, eta hori dira hortako sortu duk, eh, Kapten. Mm -hmm. Eta adibidez uh, Facebook, hori baita sozial erabiliena um, badira subiak uh, hori ekan edut uh, nik desafio bat ezartzen dut uh, Kaptenen, uh, partekatzen dut Facebookan, hori uh, batetik besterako loturak egiteko? Bai, da uh, Facebook eta Twitteren partekatzi hau Kaptain momentu, momentu bat uh, posibeda uh, Facebook edo, edo Twitteren partekatzia, uh, uh. hori uh, eginko eginean uh, ez da posibile Facebook edo Twitteren gabe editia uh, hori egin, egin dugua. Uh. Hoi, arganduzu, eh, sekatzen zinituz dela parteideak eta, ba, erabiltzaileak, hamar mila sekatzen dituzue. Ben... Ibilarazteko, soktua delaik, zer eh, nola egiten aplikazio baten Ibilarazteko orain? Uh, egiliaren zat edo... Egiliaren zat, egiliaren Ah, egiliaren zat. Ah. Hoi da laitz, lan gaitzena, hoi isigarri gaitzena. Zeneta egunoz, egunka eta egunka aplikazio elkitzendia uh, Google edo Apple eko storrian. Ordean, uh, ask, aski dian, askigo gorda uh, aplikazio baten, uh, nula erran, redatzia. Uh, Eta aplikazio gori uh, ikuspen baten uh, MIT-a. Hoi, uh, askigo gorda, hor dian, uh, bet, bet, beti berga iza goe estrategia da ambasa, ambasador ekin lan inaitzia. Eh. Genia, zerbait erran Uh, nivela en, uh, enguian zen eta uh, ka, kaptenian posibile da uh, momentu simple baten partekatzia ez da behar uh, eran, uh, nivela handi baten dukaitzia uh, kaptenen erabiltzeko uh. ez dela bakarrik zoin uh, gehiagoka hori aipatu duzuna ala ere uh, helburua baita ere pixka bat hori desafia horien sortzia dela ere Kirol, kirola hartzeko plazer bezala bai, hau da importantena mm. Ibilal isimpe baten egiten, egiten ahalusie eta partakeatzen ahalusie kaptenia, eh? ez da behar uh, niveel handi baten egitea. Ouais. Bukatzeko, kapten, eskwaraz baliatzen alda? Ez, ez wano. Zain eta behar beste aplikazio baten uh, ekitzia. Ordian uh, lan habo e e e egiten da, baina gehiago egitea. Gue uh, webgunia, uh, uskaz da. Eh, mena mm aplikazio esta uano esta uano hiskas. Francesa ez baliaztzen ala bakarrik? Bai, bai, francesa mena, bon, esta texto hanitze. Mhm. Eginik da nu no era na avec mena ezta esta, esta texto hanitze. Uh, berbala oh. shit bai dare eskora baina berba ingelesa edo beste hizkuntza battan daiteko ere. Egin Eginen dugue bai ingelesa eta espainules uh, uh, eta euskaz hiuak ekiko e, dugu uh, algarekin. Uh, Ongi da, berez gilien gamiho chipi, hor sinen gurekin kapten kero l'applikazioaren ipatzeko telefono mugiko rentzat, miresker? Miresker!